А тут ти станеш у пригоді, бо наші спільні претензії на спадок вельми вагомі. Мені Віктор може відповісти, що я вже багато років як розлучена з Ясиком, а тобі, що прямий його спадкоємець, єдиний син. А ти так собі дівчина, з якою він прожив кілька останніх років. Хіба що зі штампом у паспорті. І все. Тепер мерщий, перевдягайся і гайда до Стеценка. Начебто все. «Чекаю тебе на дворі». Вітрина спортивного магазину вигравала на сонці барвистими оголошеннями про сезонний розпродаж. Відчукавши очима яскраву вивізку з назвою «Жанна Реготнула». «Ти диви, Олімп! Упізнаю небебагливий смак нашого спільного чоловіка». І навіть уявляє собі, яким божком він почувався на цьому олімпі. У залі вдягнуті в уніформу продавщиці кинулося до покупниць зі стандартним вигуком Дозвольте вам допомогти, але, помітивши волю, відразу до них збайдужили. О, подруга. протягнула Жанна, бачу, тутешні дівчатка тебе не дуже люблять. Либонь, з кожне в нашого ясика був роман і кожен він запевняв у тому, що якби не божевільна дружина, ну і далі за сценарієм, Жанна говорила на повний голос. Вражена Ольга, намагаючись приховати раптовий рум'янець, поспішила до Вікторового кабінету, зайшла без стуку і від того зашарилася ще більше. Але Жанна рішуче штовхнула її в кімнату і зачинила за собою двері. Вороття не було, то До жоля довелося викручуватися. «Добрий день, Вікторе. Дякую що без попередження. Нічого, нічого, Олю». Віктор відклав у бік спортивний журнал. «О, ти не сама? Познайом мене, будь ласка, зі своєю червеною подругою». «А ми вже знайомі, хіба ти забув мене?» А вже ж десять років не бачилися. Жанна безцеремонно відштовхнула волю і зручно мостилася в хотелі навпроти господаря кабінету. Сказати, що той був неприємно вражений, було б не зовсім точно. Олі здалося, що до подуву додалася огидна укупі з ненавистю та переліком. Бачу, пізнав, Жанна вишкірилась у хижі посмість. Приємно, приємно. Чомусь не чути радісних вигуків, а ти непогано виглядаєш Соколику, ні в Нівроку. Привіт, Жанно. Ледь вичув із себе Стеценко. Ось кого не очікував побачити, так це тебе. Чим завдячувати? Та прийшли з Олею дізнатися стосовно нашої частини крамниці. «Якої ще частини?» «Щось я не второпаю», – Віктор поборюковив. І Оля Гмит, збагнувши, що грози не уникнути, відчайдушно спробувала цьому завадити. «Віті, я казала, що Ясик продав тобі свою частину, але вона мені не вірить». Точніше, у мене є, що до цього деякі сумніви уточнили, Жанна. Щось дуже вчасно твій партнер вийшов з бізнесу. Ти не вважаєш, Вітюню, настільки вчасно, що аж кортить запитати в тебе, чи не ти йому допоміг піти з цього життя? Що ти верзеш, лахудро? Від його крику Оля втягла голову в плеч. Ти ідіотко хоч розумієш, що і кому кажеш. «Ти, я бачу, так і залишився гівнюком Вітюнчику». На Жанну цей длемент не справ ніякісінького враження. «Ми з Олією хочемо подивитися на договір куплі-продажу, який ви уклали з Ясиком. Бо, перше особисто для мене залишається відкритим питання, чи існує цей договір взагалі». Якщо існує, чи є на ньому підпис Ясика, а по друге. Вона запалила сигарету і випустила коло диму в обличчя співрозмовника. Хотілося б уточнити у тебе деякі подробиці. Ну, ти, сука, мене дістала.